wa may yuqin fadhaatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu ta'ala كتابا للشيخ محمد ابن سليمان الحميني رحمه الله تعالى فيتيكيا ملango ambao aliopatia Sheikh Alwani kusema babun min ash-shirk lubsul halqa wa ni daraswa au daf'ati kuwa ni katika kumshirikisha Allah Jalla Jalala mtu kudhaa bangivi au kitu ambacho kina mviringo kinaumbo la mviringo au kama ama mifano yake anaba kwa kusudio la kuondoa balaa iliyofika ama kuizuia الله katika soma aya ya kwanza naye kauli ya jalla jalalihu qul a ra'aytum ma min kulli allahi in arada Allah yadhur au jeni amri kutoku Allah jalla fi'alaahu wa biya ibn muhammad sallallahu alayhi wasallam awambie wale waliy na nakubali kuwa mwenye kuumba mbingu na ardhi Allah awambie kuwa ikiwa mnaitakidi yeye kuwa mwenye kuumba mbingu na ardhi Allah basi itakuwa je? ama yale ambao wanaaabudu kimume na Allah kiwa Allah adataka dhara linifikie je miundo hari itaweza kuzuia dhara lini isinifikie ama Allah akitaka na rahma fulani linifikie kutoka kwake je miungu hizo zitaweza kuzuia rahma ya Allah Haziwezi kwa hivyo qul hasbiya llahu ikiwa ni hivyo basi sema mwenye kujitheleza ni Allah ta'ala ni tawakkalul mutawakkilun wake yeye anategemea wala kutegemea mwenye kutegemea na Allah jalla jalaluhu wala yake kwa sababu Allah ni kwa hiyo yake lake kuna manufaa na safari wa ayyun الله Allahul ghurr fala ta'sh fala illa hu wa ay yurid bikhoirin fa huwa ala kulli shay'in qadeer yani Allah la kitaku patemeza nadha masaibu fulani hakuna yule ambaye na ikiwa anataka heri fulani kufikie mema fulani kufikie basi yeye الله ndiye mwenzo kila jambo. Tayeb, hii ni aya ambayo wa radiyallahu sallallahu alayhi رأى في يدي خله يصفر فقال ما هذه قال من الواهله فقال ارميها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما لن تابدى رواه ابو ايس بالصلاه لاباسبي اسمع قد ماポケزي اليوبكوا وهو صحابه kabonojai Imran bin Husain Allahu akbar billahi kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu ambaye alikuwa na tajili katika robo yake akamuuliza nini hili ani swali na kupinga kara kwamba anamuambia mbona waliwa akasema minal wahina kutokana na wahina kama utakapoja kusoma ni ugonjwa fulani mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nzua iondoe e kutoka kwa ku. mkono wako فانما لا تزيدك الا وهن وصبابا هي الذي تقول زينجيا يصبوا وما يكون ناينداب تفارقي دنيا بس فتفاول قوم كذلك الحديثي موازي كما تنبوهلته وكيوطيتو انتو كفادتك فلاني kwa ni sababu ya kufikia manufaa fulani au kuepuka dhara nah fulani basi lazima sababu ile iwe ni sababu ya kisheria ya halali ambayo Allah ameiweka kama ameiweka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au sababu ile injulikana kwa mustahimamu ya watu kuwa ni sababu ambayo inyampelekea mtu kufikia manufaa yale au kuepuka na madhara yake. Yaani aidha hiyo ni sababu ambayo Allah amiiweka huko katika sheria au ni sababu ambazo wanadamu walitambua. Kwa hivyo mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuweka sababu kango na sababu hizi mbili si sababu na kisheria wala si sababu ambaye yajulikana na wanawaa haja kwa nini ndiye mfaisha au kuondoa madhara basi anakuwa ameingia katika shirki ndogo shirki ndogo kwa sababu amefanya sababu kitu ambacho si sababu wasila kitu ambacho si wasila. mfano mtu Baba dini kama alivyoko jamaa huyu akitakiri na kuamini kwamba ngili ile ni sababu ya kuondokewa ugonjwa uliyofika. Hakika baina ya watu haijulikani kuwa ni dawa. Ni yani kwa akili za watu timamu, watu wajua kuwa mtu kupa kitu mkononi au katika shingo lake au kimloni au katika mbao au sinamu ya watu katika mwili wake basi sisi sababu ya kuondokewa na matatizo manara, au madhara au ugonjwa ufika. Sawa? Labda kama ni dawa ambayo jadilkara na matabibu kuwa, dinama, na na enapo, kuwa ni dawa basi haina Kwa hiyo mtu huyo anekia katika shiria tondo. Na endapo atakuwa ni mwenye kuamini kuwa lile ambalo amechukulia ni ni kitu ambacho anakitumia kwamba kinafaa si kwamba ni sababu chenyewe kinaleta manufaa au kinaondoa madhara basi ameingia katika shirki kubwa kwa sababu ameshirikisha Allah katika jambo ambalo Allah mwenyewe ndiye mwenye kusika la jambo la manufa na madhara ni yake Allah pekee yake kwa hiyo mwanadamu akichukua sababu ama akichukua kitu kingine akalifanya kwa nilo ambalo lamletea khair au lamondoleshe lamondoshee shari basi alikuwa ameingia katika shirki kubwa hayya Sheikh Akiela zamuonezaji akieleza hadithi hii ameraana tusema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimoona mtu katika riwaya iliyomkewa na hakim mtu huyu ambaye alikuwa mbania bangiri yeye alikuwa ni Amr. Anasema dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa fi 'udhi Na katika mkono wangu niliingia kwa tahiyatu sallallahu katika mkono wangu kulikuwa na bandiki. Faal wa Jumat. Kwa kuwa yule ambaye alikuwa ameingia katika jambo hili ni huyu Amr ibn Usaid mwenyewe. Tayyib Alikosema bil wahina na ameliba kwa sababu ya wahina wahina kama tulivyosema tuteleza asema Abu katika wala za asema ad wahina firkun ya'khudhu fil wa fiyati kullaha kullina yani dimishi ama mkono ambada mtu katika mkono wake ikawa ina zaidi ina mtu sana wa hiyetaa kwa rija za lisa ni ugonjwa ambao wanapata wanaume zaidi na hayawapati wanawake kwa hivyo jamaa yule aliyokuwa amebaba ndani katika mkono atiamini kuwa bangi ni aliyemvaa -itam ama itamondolea udhaifu uliokuwa un katika mkono wake na itafanya mkono wake kuwa na nguvu irudi katika hali iliyokuwa kabla. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia aiondoe kwa sababu moyo wake umefungambana na kitu ambacho si sababu. Kitu ambacho si sababu tutajielekana kisheria au tutakatajelewa watu ni sababu. Kamwambia iondoe fa in la taziduka ziduka illa wahnan aita kuongezee isipokuwa udhaifu. Yaani wewe unataka kuondoa katika udhaifu uliokuwa nao uliopatikana katika moyo wako basi elewa kwa sababu bile moyo wako umetangamana na si kwa Allah. Alao unachukua sababu mbaya si sababu ambayo inielekana basi itakozidishia umaibu itakozidishia umaibu na umaibu zaidi hautopata lile lili la Saudi Arabia ni kawaida ya mtu ambaye anaje katika jambo hili la shirk anaanza mdogo kisha baadaye inakuwa inakuwa baadaye anaje katika jambo kubwa zaidi fa innaka laumitta wa hiya alayka ma aflahta abada lao utafariki dunia na bangili ile bado iko mkononi mwako moyo wako bado unkumbala nayo basi kufaulu kamwe. tayib kufaulu iko aina mbili iko aina mbili yule ambaye anemshirikisha Allah jalla fiu la kubwa basi kufaulu yake ni kamwe kabisa hata faulu kamwe ha, faulu kawe. na yule ambaye kisheria yake ni ndogo. Yaani ajua kwamba Allah amdie mwenye kumiliki manufaa na madhara waja, lakini amelinchukulia jambo fulani ni sababu jambo ambalo si la Lakini haamini kuwa jambo hili ndilo ambalo nalileteaheri au naliondolesha. Yajua kwamba ni Allah lakini amefanya sababu ambayo no sio bayo mtu huyu amejea katika sherehe ndogo anabakia kuwa muislamu na kufaulu kwake na kwa si kufaulu Allah kama kutofaulu kama iliyotajwa katika yule ambaye mwenye sherehe kubwa mwenye sherehe kubwa hata kama lakini moyo indapo atafariki dunia hili akwamba hajafanya tauba basi atakuwa kwa uwezo wa Allah Jalla Jalala kwa matakao ya Allah ataanziwi lakini mwisho wake utakuwa ni janna asema katika mapokezi yanayofuatia wa lahu an ugba ibn amil marfu'an hadithi hii ipokewa na alimamu ahmad توكوا بونامطوم صل الله عليه وسلم في لي صحابه عقبه ابن عامر الله ينال الائه اشهب من, من تعلق تميمته فلا ان الله له ومن تعلق وضعته فلا ودع الله له وشير وياه من تعلق تميمته فقد اشلكه اشهب بونامطوم صل الله عليه وسلم yule ambaye atakaye tamima kireesi kama atakapokuja kuelezewa saw sawa sawa amefunga kwa cha mtoto wake au shingo lake au mkono wake au ye mwenyewe ameitumia ame kaivaa kwa kusudio kuwa mambo yake yatatimia imeitwa tamima kwa nini kwa sababu tunatokana na lugha thamna kitu kimetimia. Waarabu walikuwa ki kuwa mtu atakendako atakuwa ni kujifunga mwne. hirizi kama zile basi mambo yake yatatimia. Mambo yake yote yatakuwa ni sahani yatatimia. Kwa hiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hii kinyume na namna wanadamu wao. Kwamba yule ambaye atakayejivisha kidule kile kwa niya kwa hapa mambo yake atinie basi Allah hata mambo yake. Kwa nini kama tunavoleza tuna karibu zaidi kuwa moyo wake unungamara na asiyekuwa Allah. Ama amechukua kitu ambacho si sababu yajulikana kejaria au kwa tajiriba kuwa ni sababu. Na ni jambo ambapo limene katika jamii za Waislamu baadhi za jamii za Kiislamu hili kwamba ni jambo ambalo lilikuwa katika zama za kitamu zama za jahiliya lakini Waislamu hivi leo kwa vile watu wameipa dini mgongo watu wamekuwa kwa ni wambali wanakuwa mbali na dini ya Uislamu bisha kwamba ni uislamu lakini hawataki kujishughulisha sana na Uislamu imewapelekea jambo hilo kuingia katika mambo ambayo yanaenda kinyume na itikadi yao yani wao wakawa wanaitakiri na kuamini kuwa watoto wao wachanga wanapozaliwa basi ili kuuzuia na kuhasidi fulani siwafikie dhara fulani kidicho fulani siwafikie basi tuwafungie kitu fulani katika shingo lao au katika mkono wao kufanya mambo ya hirizi jambo ambalo liko katika baadhi ya watu waislamu kwa hivyo yule ambaye anafanya hivi ajue kuwa Allah yalla fi'ula hata umkimezia mambo yake wamanta 'alla qadaa yule ambaye atajirisha wadaa wadaa ni kidule fulani kinachukuliwa baharini wale waarabu walikuwa wanachukua na walitakidi wana kuwa ni kitu ambacho ukilivali na kupatia utulivu sala sawa katika mkono wako au katika shingo lako au katika mwili wako basi unapata utulivu katika mwili wako basi mtume sallallahu alaihi wasallam ya vile vile Kipande hichi cha mwisho cha habari hii aeleza kinyume na namna watu wanavyokadiri na namna watu wanavyodhania. Sema mwenye kufanya hilo basi khala wa de Allahu Kwamba Allah Jalla fi'a katika utulivu. ataka utulivu, da as utulivu basi hata utulivu habari hii kuna mpokeezi ambaye apalana habari hii ama aendeza habari zaidi na ni mpokeezi ilipokewa na Imam Hakim Al-Hakim na wapokezi wote ni waadilifu na wenye kutegemewa Uqba ibn Amir anasema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam abala ilayhi raqam kuna kundi la watu ili mjia bwana sallallahu alaihi wa akawafanyia watu 9 miongoni miongoni mwa watu wale isipokuwa mtu mmoja Hakumfanyia bai'ah faqalu wakasema ya rasulullah bay'atka tis'atan wa muntakita 'an hadha wa Allah umefanya bai'ah kwa watu 9 miongoni mwetu Na huyu mmoja mbona faqala illa 'alayhi mtu huyu hakuna irizi ambayo amejifunga aaj halayadahu faqata'a akaingiza mkono wake na akaukata fabay'a kidaka fanyabai'a akasema rasulullah sallallahu alaihi hirizi hizi basi atakuwa ameingia katika washirikina nasema kuwa itakuwa ni au yaweza kuwa ni ushirikina mkubwa ushirikina mdogo katika gani wakati ambapo mtu huyu anaamini kuwa ndiye Allah azza wa Mwenye kumiliki manamba na madhara ya waja lakini akachukulia kitu ambacho si sababu akalifanya kuwa ni sababu hii inampelekea kuingia katika shirku ndogo. Na itampelekea kuingia katika kubwa wakati wakati atakapoamini na kuitakidi kuwa hili ambalo amejibisha ame basi lenyewe tunamletea manufaa au namuondolea madhara. Kwa nakua katika kubwa kwa sababu Allah jambo ambalo ni katika jambo ambalo Allah mwenyewe ndiye mwenye kujihosisha na Jambo la kuletea waja manfaa, na jambo la kupatanisha na madhara ni yake Allah jalla fiu la tak yake fa yenye atsema wa ibn abi hatim in khabari ya mwisho katika mlango huu al-hudhayfa hadithi iliyopokewa ama habari iliyopokewa na hudhayfa ibn yamana Allahu alimwona mtu ambaye alikuwa katika ngoro wake amevaa kamba kwa sababu ya uchungu fulani au fulani uliofikia faqata akaukata watala na akasoma kauli yake wama yu'minu billahi illa wa wengi ama katika watu ambao wana tambua rububia ya Allah kwamba Allah ndiye mwenye kuletaristain Allah ndiye mwenye kuonga mbingu na ardhi na yeye anayemshambua Allah ndiye wa kila kitu si hawa ambao wanaamini hivyo si wote ambao wanakuwa ni waamini utapata anaamini hivyo lakini amshirikisha Allah jalla fi'ala katika ibada au katika jambo ambalo Allah humusilu, kwa katika na sema dakhala ala Fuday para mgonjwa sallallahu alayhi umjulie faida. Falama sa'ahudda takashika mkono wake pande boa mkono faida fihi khair. Akapata kamba ya kifunga. Fakala akauliza maana. Na hapa tunapata faida kwamba mtu endapo atamwona mtu ameingia katika jambo fulani halielewi basi asitoe sokomo moja kwa moja akasema wewe wafanya hili kwa sababu hivi na vile Ama walifanya hili, wa hili. Hili. Hili, hili, hili, hili kwa hivyo hukumu yako ni nini? aulize ulize mtu mbona walifanya hili? Ili hukumu ije baadaye. Lakini mtu kutoa hukumu badala kujua sababu ya iliyompelekea kufanya jambo fulani basi inakuwa na takizo na huenda hukumu ile ikawa ni ombi adui kwa Sababu haijengea juu ya aini. asema ما هذا؟ من هيك؟ قال شيئ من رقي لي لي شيءهم انمسوغوا داخل رقي نكايبا فقطع هل رقي ابا يصير رقي الشرير فقطعه وذيفا كيكاته وقال قدسما لو مت او دميت وهو عليك ما صليت عليك لو تفرقي حالي قوا nje lazimisha na jambo hilo bado iko katika mkono wako Basito tukusalia kwa sababu gani mtu huyu ameingia katika jambo ambalo lela kijoga la itikadi ya itikadi ya mlaamu ambayo itikadi ambayo mtu apapoamini kwa Allah azza wa jalla mwenye kumiliki manufaa ya waja na madhara kwa endapo watachukulia lingine ambalo si ya Allah jalla sherk ambayo nikumbwa wa billahi tawfiq wa sallallahu alaihi wa sallam na